КОНІВ, 45-й Іздання 2-е, і, і доповненне Москва, воєний здат 1970 рік Старинки, 32-33 Наш Вілліс наближається до визволеного Кракова То тут, то там попередження, міни Юзефа Зайонца я розшукав у міському комітеті партії. У древньому місті налагоджувалось нове життя роботи не початий край, організація народної міліції, відновлення транспорту, торгівлі, піклування про дітей, яких посоротила війна, тисячі невідкладних справ, якими відразу ж після виходу з Підпілля довелося займатися воєводським і міським комітетом партії. Юзеф Зайонс, і ночував у своєму службовому кабінеті із новеньким ТТ під подушкою, зібраний, зосереджений, діяльний. Я мав трохи вільного часу, і ми пішли подивитись місто. Біля Маріацького костюлу хлопчина у жіночій кофті продавав свіжий номер «Гонець Краковський». Я розгорнув газету, і одразу побачив знайоме прізвище «Шишевський». Міністр Скшишевський, чи не він давав мені уроки золотині? Ці уроки потім так знадобились у камері одинотці в Монтелюпихі, дом Спіро. Так, так. То був теж Скшишевський. У давояному Львові завідував Кабінетом іноземних мов Інституту удосконалення вчителів. Ми часто зустрічалися з ним, дружили, і мене завжди вражали енциклопедичні знання скромного завідувачого Кабінетом. Комуніст, варшав'янин, з чималим стажем партійної роботи у підпіллі, Станіслав вільно володів шістьма європейськими мовами. Жалкував, що латинь вийшла з моди. «Мудра, карбована, дзвонить, як ніч, казав він, бувало. Ти тільки послухай, або ще краще запиши у свою книжечку «Доцендо дісцитур». Навчаючи, вчимося. На нарадах, коли часом розпалювались пристрасті, Станіслав міг розрядити атмосферу одним якимось «сіне іра ет студіо», тобто прохання не переходити на особистості, сперечатися об'єктивно, без гніву і упередженості. Міг і вбити любителя довгих промов короткою як постріл реплікою «Знову аб-ово!» Тобто від яйця, від самого початку. Як потрапив Станіслав до Львова? Тут слід згадати вересень-жовтень 1939 року, коли у Львів через так званий «зелений коридор» з окупованих центральних районів Польщі Тікало багато людей, рятуючись від коричневої чуми. Радянський Львів у ті дні дав притулок зігрів грів кращих представників польської інтелігенції. Познайомився я тоді з Вандою Василевською із всесвітньо відомим публіцистом і перекладачем, академіком Тадеушем Бойжиленським. Його зразу ж прийняли у спілку письменників, влаштували на роботу до Львівського університету колишньому особняку графа Бельського у новому письменницькому клубі, міський конком віддав його повністю у розпорядженні літераторів, Станіслав познайомив мене із Путраментом, Леоном Пастернаком, Люціаном Тенвальдом, Єжи Гординським. Багато діячів польської культури за їх бажанням одержали призначення в школи, інститути, університет. Якщо це той Станіслав Сшишевський, йому, можливо, відома доля наших спільних знайомих? Та й взагалі добре було б зустрітись. Є що згадати? Я у польську комендатуру. Допоможіть знайти пана міністра. Черговий осідлав польовий телефон. Став дзвонити у різні кінці міста. Нарешті уточнив. Пан міністр у Ягелонському університеті. Комар і Груша пішли у своїх справах. Я на Віліс і у колегіум Майус, найстаровинніша із збережених у Кракові університетських будівель.